A hatodik fejezet És mondta az Úr Mózesnek, Most majd meglátod, mit fogok tenni a fáraóval. Erős kézzel fogja elbocsátani őket, És hatalmas kézzel fogja kikergetni őket a földjéről. És szólt az Úr Mózesnek mondván, Én vagyok az Úr, aki megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten. És az én Jáve nevemet nem mutattam meg nekik. És megkötöttem velük a szövetséget, hogy nekik adom Kánaán földjét, vándorlásuk földjét, amelyen jövevények voltak. Én meghallottam Izrael fiainak panaszát, mivel az egyiptomiak elnyomták őket, és megemlékeztem szövetségemről. Ezért mondd Izrael fiainak, én vagyok az Úr, aki kivezetlek benneteket az egyiptomiak szolgaságából, és kiragadlak a szolgaságból, és megváltalak, fölemelt karral és nagy ítéletekkel és fölemellek titeket népemmé, és istenetek leszek. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kihozta titeket az egyiptomiak szolgaságából, és bevezettelek a földre, amely fölé fölemeltem a kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és nektek adom birtokul, én az Úr. Elmondta tehát Mózes mindezt Izrael fiainak. Azok nem hittek neki a lélek szorongatása és a nagyon kemény munka miatt. És beszélt az Úr Mózeshez mondván, menj be és beszélj a fáraúhoz. Egyiptom királyához, hogy bocsássa el Izrael fiait a földjéről. Mózes válaszolta az úr előtt: Íme, Izrael fiai nem hallgatnak rám, és hogyan fog hallgatni rám a fáraó, főként amiatt, hogy körülmet életlen ajkú vagyok. És beszélt az úr Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak, és Egyiptom királyának a fáraónak szóló megbízást adott nekik, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjéről. Ezek a házak fejedelmei családjaik szerint. Rúbennek, Izrael első szülöttének a fiai, Hénok és Pallú, Hetzron és Karmi. Ezek Rúben nemzetségei. Simeon fiai, Jemuel és Jámin és Ohád és Jahin és Czohár és Saul, a kánaáni asszony fia. Ezek Simeon nemzetségei. És ezek Lévi fiainak nevei nemzetségei szerint Gerson és Kehát és Merári. Lévi életének évei pedig 137 évet tettek ki. Gerson fiai: Libni és Simi nemzetségeik szerint. Kehat fiai: Amram és Jihar és Hebron és Uziel. Kehat életének évei is 133 évet tettek ki. Merári fiai: Mahli és Musi: ezek lévi nemzetségei családjaik szerint. Amram pedig feleségül vette Jokebedet, a nagynényjét, aki szülte neki Áront és Mózest, és Amram életének évei 137 évet tettek ki. Jihar fiai Korach és Nefeg és Zichri, Uziel fiai Misael és Elzafán és Zitri. Áron pedig feleségül vette Elisabét, leányát, Naxon nővérét, aki Nadábot, Abihut, Eleázárt és Itamárt szülte neki. Korah fiai Asszír és Elkána és Abiaszáv, és ezek a Korahiták nemzetségei. Eleazár, Áron fia pedig Putiál egyik leányát vette feleségül, aki szülte neki Pinchaszt. Ezek a leviták családfői nemzetségeik szerint. Ez az az Áron és Mózes, akiknek az úr megparancsolta, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptom földjéről csoportjaik szerint. Ők azok, akik beszéltek a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Ezek Mózes és Áron azon a napon, amelyen beszélt az Úr Mózeshez Egyiptom földjén. És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Én vagyok az Úr. Mondd el a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok neked. És szólt Mózes az úr előtt, íme körülmetéletlen ajkú vagyok, hogyan hallgatna rám a fáraó?